Ja, Varmt välkomna till PL-podden Som till stor del spelades in i Stockholm med Dagen till ära faktiskt Både jag och Robin är på plats i samma rum Och hoppas att det inte ekar för mycket eh, Jag som pratar heter Jonas Hansson Är er värd för kvällen Tillsammans med Robin Johansson Hej hej Och Per Bengtsson som vanligt Hallå då Från Liverpool, Sweden Jag glömde ge Robin ett epitet Vad vill du gående för titel egentligen? Skötte deluxe, säger vi Ja, det låter vettigt det det. Fast det är utan deluxet <laughs> kan man säga Jävligt bra uh, p är ju ett uh, fotbollsprogram Som handlar om Premier League, logiskt nog Världens bästa fotbollsliga Och uh, vårt koncept går till att vi Pratar om matcherna som hänt Jag Gissar inte så mycket vad som kommer att hända i helgen Utan uh, går igenom matcherna Checkt, inte, kanske inte alltid så snabbt Och uh, pratar lite om händelser som vi tycker är intressanta också Bland annat John Terry Ska vi ta upp lite senare i programmet men vi kickar igång här direkt Med Wolves-matchen Wolves mot Liverpool, jag säger wolves Men det är ju Liverpool eh, Per, kan vi börja med den tänker jag Ja eh, Det var väl en match som visade Varför Wolves Är de med Väldigt ihåligt försvarspel Under hela första halvlek Och av någon anledning Så var det ändå 0-0 i halvtid Men sedan i andra halvlek Fick Liverpool, två snabba mål genom Carroll och Bellamy och det var inte så mycket snack efter det, och sen var det då gick Kate som rundade av målskyttet med 10 minuter till 3-0 och jag tror Wolverhampton nu har tagit, på de nio senaste matcherna så är det fem fluster och fyra kryss och <laughs> I matchen så de var ju, de gjorde väl väl, de gjorde väl sig av den formen om man säger så Det såg ganska stabilt ut Och eh, Liverpool fortsatte att bygga på på den fina kuppveckan de hade haft eh, Ja det får vi, vi nästan också Liverpool. prata lite om faktiskt när vi ändå är inne på Liverpool mm. Kan vi börja med eh, City då? Ja de spelar ju 2-2 hemma mot eh, Manchester City i Ligekuppens andra semifinalmatch och gick vidare till final. I och med att de vann första matchen med 1-0 på bortraplan. Och det var ju en ganska dramatisk match på Enfield där City tog ledningen två gånger om, Men Liverpool kom tillbaka båda gångerna. Och det var väl min sagt rättvist om man så pratade in inom fotboll för Liverpool dominerade matchen. Och... City får tacka Joe Hart att det inte blir fel, fler mål Han gjorde en stor par fantastiska räddningar Jag tror till exempel att När det stod 1-1 i matchen så, Och det var inne i andra halvlek Så det Liverpool 10-1 I skott på mål Och jag tror sen var det var ett par minuter senare Så gjorde City Lament nog 2-1 på sitt andra skott Men Bellamy fick kvitterat snabbt efter så det är credit i att de är effektiva Men uh, well välförtjänt att Liverpool uh, gick mm. vidare Även om uh, man kan diskutera straffen de mm. fick och så vidare Men Och sedan på lördagen var det Manchester United som kom på besök Till en fylld i FA-kuppen Den såg jag också faktiskt, det var en tung match att se Ja, inte så jätterolig jag. Nej, det äh, var en ganska, ganska tråkig match Fram till att vi på gjorde Så hände inte så mycket mycket Nej, uh, Ingen av lagen skapade särskilt mycket uh, det, var, det var ungefär som ligamatchen tidigare i år Tycker jag och ja. så Också väldigt avvaktande Liverpool uh, backade hem Och så gick När till slår runt Men de tyckte att de inte kom någon vart det, Enda farligheten var ju där och bortsett för målet då så var det ju när Valencia hade ett solpskott. Mm. Och eh, Liverpool nätade på sin första chans och eh, tyckte när i eh, andra halvlek därefter var den 20 minuter. Ungefär, när eh, Carragher blev utbytt och eh, Maxi också. Och, mm. och eh, då var väl Kate och Adam som kom in. Då tyckte jag Liverpool tog över matchen. Och eh, sedan blev det väl ännu tydligare när Scholes också från united smith Ja, äh... det var väldigt tungt avbräck faktiskt Skåls och det märkte ju som en gång att jag mm. inte tappade mittfältet helt plötsligt. Mm. Ja, nu är ju väldigt passningssäker. Alltså, han fick ju väldigt mycket beröm efter matchen, uh, Skåls. Men han hade ju väldigt hög passningsprocent, satte väl över 90% procent tror jag. Ja. Men fan, gick, gick det inte lite... Långsamt ändå. Jo Då alltså, alltså grejen är att jag tycker inte att gör några jättebra matcher sådär utan det är mer att man ser mm. Carrick framförallt är så sjukt mycket bättre när han spelar med Scholes. Han har ja. ett helt annat självförtroende. Han spelar bara sjukt mycket bättre. Han står rätt hela tiden för han vet hur Scholes spelar liksom. Det blir lite tryggare. Ja exakt. Det, hela, man märker det i hela backlinjen allting, att allting... Ja, det känns tryggare helt enkelt med honom på plan Sen blir det kanske inte så mycket bättre rent fotbollsmässigt I offensivt sätt Kanske till och med lite sämre på grund av att han är långsam liksom. Mm, mm. Nej, för Han det jag... dikterar ju tempot Det är det han är bra på mm. och, och sen slår han inte bort några passar Han gör inga svåra passar kanske Det var väl den matchen han hade i första halvlek eh, var det, någon det var typ 73-75 och passar hela. rätt eller? Ja precis 73-75 och passar rätt Och det är ju extremt bra Även om man slår så, detta passar så det är ändå så att det finns ju motståndare på planen. Och alla passar kan man ju inte slå och stå och vänta. måste ju slå vissa passar lite snabbare så det är imponerande. Men det kan ju gå för eller för sakta som, som sagt. Mm. Ibland. Ja, det var väl typiskt också att den matchen skulle avgöras på individuella misstag också. Ja. Alla målen kom från det. De Gea som visar att han inte är så jättevast i luften än. Uh, eller Det var väl inte Nej, jag, jag Det är väl att inte han skulle Han skulle ju väl inte ut där det boxe, utan Han ska ju bara stå på linjen och menar Vad är han försöker med till att börja Man han försöker typ Trycka bort Andy Carroll och ja, det är ju <laughs> Det är nog fel ja, spel jag på, tycker jag ja. Och så När bollen är inne ja, då, då står han där på mellan Hade han bara så kvar så hade han nästan fått bollen på, på sig mm. Så jag menar Det var inte... Det var inte det är väl hans styrka egentligen att vara på linjen Han är väl in ja. känns det som. Så han borde ju kanske hålla sig till det också mm. det gäller ju, Men det har väl också Kanske med, med, Det var väl mycket med orutin att göra Det är ju först när man blir lite äldre som man lär sig ja. eh, Vad man är bra på och utnyttjar på ett bra sätt Och man, man kanske är bättre på att värdera Vad man egentligen kan det är, ju ganska, det är ju väldigt tydligt på såna äldre spelare När de får byta spelstil Vissa klarar ju inte det men de som Mm. Men vissa som typ Ryan Giggs Till, till exempel har ju bytt, bytt spelstil totalt Och det har ju med en extrem Det är en bra fotbollsintelligens Att göra liksom Att värdera vad man ska göra Så man inte fortsätter att försöka Göra massa dumma saker Eller saker som man inte klarar av längre Det är ju Om man tar till exempel Ronaldinho Eller sådana brassar De fortsätter ju gärna lite för länge Med att tro att de är så där kvicka Och tekniska och snabba som de en gång var och det funkar ju inte Den sista tiden Ronaldinho hade När han spelade i Barcelona var det? Nej Milan var det? Det, Han hade ju det, det funkar ju inte jätteofta Han kunde ju göra jättebra saker Men han, om han bara skulle lärt sig att värdera lite Hur han skulle spela så skulle han säkert vara mycket bättre Det ligger väl kanske inte i hans natur dock mm. Och på, som målvakt så är ju rutin Den alldeles viktigaste ja. egenskapen han spelar ju väldigt mycket utan. Det syns ju på honom att han inte riktigt har något självförtroende också nästan. Mm. Och att backlinen inte litar på det. Det är svårt men det är ju konstigt att de plockar in målvakterna och drar in inne på förr Så den målen kanske inte ska fortsätta rulla. Men det är Lindegård är första målvakt Sverige. Men nu har du skadat dig fyra veckor. Ja. ja, precis. Det var inte jättelägligt det är lite det är lite roligt att som vi kommer till sen att att det ger ändå inte förstå. Mm. och att Amos hetarna ja. går in och tar nollan visst mot Stoke hemma det är inte så men ändå han höll nollan. Det är ju det är, det är inte, det är inte dåligt. Ja, vi kommer till den här matchen sen det var inte svåraste att hålla nollan i den där matchen direkt Ja. Men eh, om vi återgår faktiskt till eh, Wolfs hur Det måste kännas jäkligt bra att Carroll får göra mål Hur ja. länge sedan var det innan Eller Kejt eller innan mm. veckan också Det var ja, så Kate, länge hade... Kejt ja. gjorde mål i maj senast <laughs> <laughs> I ja. ligan då eh, Sen har jag gjort några kupp, två kuppmål i år då eh, Men eh, Ja Det glädjer sig nog nästan mer med Kejt För han har ändå varit en väldigt stabil målskytt Och har inte fått så ja. Jättemånga chanser i år tycker jag eh, Nej. Och det inte varit så jävla bra heller När han har fått dem Men nu mot City och mot United Han visar liksom att det är, det är De matcherna han levererar Som vanligt ja. Alltid bra mot bra motstånd Och eh, sedan får han eh, Fortsätta chansen mot Wolverhampton Och då tackar han för det Sen så undrar man ju honom mer Eftersom man har gjort så mycket för Liverpool Mm som Andy Carroll har inte gjort någonting Och det är svårt visst man vill ju att det ska gå bra för honom Fast man blir ändå glad När Coutinho-målet för att han är, vet Han är ju han är förtjänt Av att det ska gå bra för honom i Liverpool För att han har ju gjort bra innan Carroll hoppas man ju på Men det är inte så att Hjärtat klappar, det inte för Andy Carroll Nej, det är ju Man har rätt med att hoppas ju såklart jag... Ja, men vad fan det är ju klart Att det ska gå bra men du, du, du har rätt i det Att man har ju en annan så ska man säger Känslomässig nivå med Keut Som han gläds lite extra åt Det är, ju samma, sak, det är ju samma sak som När Girard går in och När han mm. kom tillbaka Det var ju liksom inte Det var ju 3-1 mål va Det första när han kom tillbaka Ja han kom ju tillbaka Jag tänker höstas, i höstas stora ju mål Mot United och ser om den skadade igen ja, men, men Johan nu ska komma in senast Så gjorde han ju mål ja, mm. ja det är det. Precis men det Han ju mål även för att det, det ju Vad det är för mm. sorts mål eh, Och vilket läge det skulle kunna vara Ett 6-0-mål Man skulle ändå vara mycket gladare För att det är ju ändå Steven Gerard mm. Men gällande Köl så verkar det ändå Som om Liverpool har fått igång Har lite alltså att laget har lärt sig Hur han spelar och uh, Hur de utnyttar han bäst för både Bellerin och Kuyt har liksom gett honom alternativ nu när han skarvar bollen och sånt. Innan har han ofta svunnit Bellerin men bollen har aldrig hamnat hos sånt Nu har han två assist både mot United och mot Bolton och så nu då ett mål. Han nickar ju också i ribban mot United så han är man lär sig kan han fungerar. Ja, jag tyckte det var sätt. en helt annan Ender Carroll mot United än vad man sett han tidigare i säsongen i alla fall. mycket mer delaktig i spelet. Mm. Ja, det är inte bara så här, slå första bästa långa passer på honom Utan nu de, de vågar faktiskt spela lite på fötterna också för den delen Och sen när det kommer långa När det kommer en höjdare Så då har han ju också folk som är där Och understöder Genomst understöd För annars alltså ha en targeting Som, som liksom hjälper då, då ser man ju dåligt ut Oavsett vad man gör mm. True that Får vi går är det tillbaka också kan vi med meddelat ja, det, ja. att han. Nio, eller han har ju missat nio matcher nu på grund av Åtta för Evra eh, grejen och så fick han ju en match för att han gav fingret till Fulhems publik. Så, <laughs> yes. Ja, nej, det ska väl bli spännande. Han, det är ju lite konkurrens om han fanns platserna nu i jämförelse med spelar sist Ja, eh, nu har ju de andra, nu har ju både Carroll, Bellamy och Kajt börjat leverera Så då är det dags att hoppar in på det spåret också tycker jag Så Det är spännande att se äh, Men han är tillbaka i helgen då Ja mot Tottenham mm, På okay. måndag Lär han få spela Då lär det bli att man tittar på den Det är en spännande match, viktig match också för båda Mm Det är många stor matcher nu det är gött. Ja det är riktigt fint mm. eh, Tottenham Wigan, 3-1 till Tottenham inte så mycket att snacka om, men... Mer än att... Uh, jag kommer inte ihåg vad mål... Det var det Bale gjorde... Var det ett Bale 2, Modric 1... Var det. Och sen fick Wigan ett tröstmål med typ 10 minuter kvar. En kvart kanske. Ja. Ja, det... Det var ju som vi sa förra veckan... Var det väl att de torskade nu mot City... Men de skulle sutsa tillbaka mot Wiggen Och det gjorde de ju. Inga problem där. Och... Uh, det det jag minns ifrån Tottenham matchen var väl egentligen när Aso Ekoto eh, Tog typ nästan bryte benet Av Disanto Och ja Disanto fick väl frispark Och fick linka av planen med Liksom blödde Liksom på eh, vaden Och Ekoto fick inte ens något kort Så det var ju stabilt där <laughs> Det här kom liksom Verkligen med dubbarna före på eh, större benet också så det var Ja, du ska inte rida. Ja. Men han är inte så full i, i alla fall. Nej, Ekot, ja. Nej han, han kan mm. väl vara lite slärbig så i, i tacklingarna så. Uh, lite uh, opolerad. med vill Jag jag har bara sett att han gör någon dålig tackling. Alltså, jag har kort den sätt mycket ofta tycker jag han är ganska clean När det kommer till tacklingar. Ja, han är... det är inte ja, där han har sina. Det är ju ibland bristande försvarsspel i övrigt mm. Som är hans problem, är inte att han spelar fullt. Nej, exakt ju spelar han lite för ofult ibland Han går inte riktigt in jämt Vissa matcher är han ju inte bra mm. För bristande engagemang ser, ser det ut som fast jag vet, Han har ju en speciell inställning Till sitt fotbollsspelande Han har ju mm. pratat om förut Om man jämför med många andra Han tycker inte det är så kul att spela fotboll Han gör det för att det är ett jobb mm. Och det säger ju en del jag är ju inte drömmen man vill ha i sitt lag direkt En riktig eh, ligo Men han, han, gör en, han gör det ändå Trots det så gör han ju riktigt Ändå bra liksom Vilket på ett sätt är väldigt imponerande med Någon som inte, som inte behöver gå på Inspiration vilket många spelare Måste göra Och det kan ju vara en svaghet också mm. ska, vi, ska vi Titta på transfergrejerna När vi kommer till lagen eller ska vi vänta med det Till slutet, vad säger ni, herrarna? Vi kan dra det på slutet, tycker jag. Mm. Ja. Då uh, rullar vi vidare till uh, bästa resultatet i helgen, tycker jag. Swansea-Chelsea 1-1. Och det var ganska oförtjänt 1-1 för Chelsea ställd dessutom. Ja, ja de kviterade ju i 93 minuten när de hade en man mindre också. Och det självmål. var ett självmål, ja. Ett inlägg som uh, styrdes. Ja. Det var... Ja, lite hjärtekrossande därför Swansea tappa dem mm. Det var ju Bättre laget match ner Någon nog var det också Scott Sinclair Gamma chelsea spelen som gjorde 1-0 för ja. OIsarna Och ja, det, är det ser väl inte så Jättejust ut för Chelsea som De fortsätter på sin Ganska svaga form Får han fortsätta säsongen ut? Det är väl frågan nu. Vad sa du? Får tränarna fortsätta säsongen ut? Stackars portugisen Jag kan inte tänka mig att de tjänar någonting Till kicka honom nu Ändå Att jag som ska gå in och Lyfta upp dem är det dink, så he som dink. vanligt kanske Allt ringa honom Nej men de borde jag ha jag har väl gått fel på ganska många nivåer där i Chelsea Om vi säger så ja, Men just det där sa. förringringen och förny Att de skulle förnya och sånt Varför, varför får Alex och Anelke Lämna nu, nu, i, nu i, i vinter Varför ja. identifierar de inte det i somras Och sen förstärkningar Gary Cahill äh, Är han så Liksom den, den stöttepelaren som ÖFCs för, förcharAt. Det nu fick ju han ja, fick inte spela fråga. nu varken i jag vet inte han fick spela i kuppen men han fick inte spela emot ja. sån så i alla fall då kör de ju på SingvalueOfs louise som back Ja. ja. Så man, nej, nej, jag vet inte det. Han är ju han är ju stabi, det är en stabil evävning här. Ja. han är liksom sen vet jag inte om är han en Första mittback i ett lag som vinner Premier League Det är, han. Han är ju tvekt Men det är ju det är ingen snack Om att han är duktig på fotboll Han är ju bra och han kommer ju göra det bra Och han kommer ju absolut kunna hoppa in i vilken match Som helst och göra ett bra resultat Tror jag. Liksom, han är ju inte en sån som gör bort jättemycket Men som sagt Jag vet inte om han kommer utvecklas Kommer han utvecklas till en John Terry liksom? För det är ju det de behöver för han är ju på väg att inte vara John Terry längre Där är mm. knappt John Terry längre Och det är ju en sån mittback De behöver en eh, härförare På något sätt eh, Som verkligen ger allt Och eh, ja Inte ger allt på ett David Luiz sätt liksom. <här> En minut efter bollen har gått förbi menar du <här> Ja precis Nej men det, det är ju, John Terry har väl också gjort Sina fula grejer i sina dagar. Men han har ju De fula grejer han har gjort har ju det lite annorlunda än vad Louis åker inte ut för dem inte, Så ofta han kanske blir avstängd för dem i andra här fängan. Men jag är lite så, ja, ja, man kan, han kan göra det bra väl. jag Men det känns inte riktigt. Det är, det är ju fått som, som är ju som är som är de har problem med. Eftersom Fernando inte funkar. Mm. Och ja, och sen Drogba är ju för gammal. Det är väl mittfältet också som behöver förnyning ja, det, det är ju bara matta som är lite kreativ Malouda är ju helt under risen med regler jag förstår Funkar inte alls så bra Nu är Ramir är skadad Och är är just tillbaka efter skada Och lä... lampan är väl skadad också tror jag Så det är också där De behöver vet... lite nya fötter jag vet, jag vet inte riktigt hur Hur OB har utvecklats ja, det... För att han, han, han, är, han är ju han är 24 liksom, Så han har ju, han bodde ju Snart han måste börja nå sin topp mm. Men jag vet inte om han, har, han har absolut inte blivit så bra som SCN är, Han är bäst än Om det nu är SCN han ska vara Men det är väl typ SCN han är tänkt att vara mm. Men det känns ju inte som att han har kommit Dit Och det är inte säkert att han ens kommer komma till den nivån Och det är ju den nivån som krävs jag tycker ju är Obey är ganska så här, Michael Carrick-aktig i sin spelstil. Han är ganska duktig på det här spela framför backlinjen och fånga upp bollar liksom. Jo, så Slår så inte så det inte bort så mycket onödan. Men eh, han är ingen kreativ kraft han ju verkligen inte. Kan ju, kan ju ändå jaga på framåt liksom. Ja, exakt. Ja, det... Jag vet inte vad de ska göra men jag, jag trodde ju att det skulle smälla mer än vad det gjorde. Eller det smäller ju inte överhuvudtaget nu. i är, ju, äh, är men jag trodde faktiskt att de skulle Öppna boken och försöka fixa Någonting mm. Eller ja Men det beror kanske De kanske är lite brända av Fernando Torres affären mm. Kanske vill hålla igen Ett januari för att Förra gången då ja. var ut och handlade i januari så... Just, januari så Det gick åt helvete mm. Januari det är ju verkligen det är, det är inget bra fönster att handla i Sverige. Um... Nej på flera olika sätt men eh, Det känns ju som Chelsea är lite I ett, ett vägskäl här Att eh, Det måste in mer liksom, Nya ben och Ja När man har läst lite vad Chelsea fans tycker så undrar de ju lite om Villabås har den liksom Pondusen att Utföra föryngringen Att liksom få bort start startelvan så att han inte har på start genom dålig Väcka ut och väcka in Och jag de... <laughs> Nu upprepar det vi sagt Sen, eller i alla fall ja Att jag uh, har inte varit Så jättebra den här säsongen Och inte haft någon riktig formtopp Men då ligger de där uppe uh, Alltså det, det, det räcker behör... ju egentligen för dem Att kommer Torres igång Så är de ju inte så långt efter faktiskt Det är det som är Nej. lite läskigt Klarar de topp fyra så Så får man liksom Ja ah, det var ett mellanår Nu så kör de en ja, typ Liverpool-rensning i sommar liksom Bara ut med 7, 8, 10 spelare Som liksom bara, bara tar upp plats och lön Och sen in med nytt. Och så börjar det tuffa igång igen det... känns det, det har ju en gedigen historia Med det där att ha spelare som bara tar upp plats och lön En sig. Ja man... men En vi spokade, kom Kommer till minne <laughs> ja, precis när man, när, man, när man tänker på det Så är de Chelsea ganska eller, Hyfsat dåliga på att värva unga spelare Och sen Få in dem på, så att de blir Eller de, ut, de köper så här jättetalanger en del Som till exempel Kalou Var ju verkligen en Megatalang mm. Och han liksom han, han har ju inte kommit upp till någon Han har inte blivit en världsvår Eller ytter Liksom det är lite intressant med de spelare som de har värvat De senaste åren Som eh, Lukaku mm. Och eh, Kakuta Frågan är om no någon av dem Kommer utvecklas Och till att bli någonting bra Alltså eh. grejen är att om man jämför med hur de andra Som Arsenal är väl det som är lättast liksom. Han köper ju bara 12 Tolvåringar, men de får ju spela också Det är det som är grejen I Chelsea, jag menar, ja. Solmokalov har aldrig varit liksom Ordinarie under en längre period och spelar Kontinuerligt liksom. han borde varit utlånad I de här unga mm. Viktiga åren liksom, så han fått lite, talla, lite Premier League matcher i benen liksom Han ja, har väl alltid varit en inhoppare Känns det ja. som ja. ja, det är ju framförallt innan Jag tror, han har ändå gjort Såhär 140 matcher Nu har ju från start Liksom typ 20 ja, det känns ju som att det borde vara något sånt Jag är ingen koll men Det, det, det bör ju vara Få matcher som har gjorde från start Du mest här under perioden när någon har varit skadad mm. Faktiskt. Ja vi har ju eh, Anledningen att återkomma lite till Chelsea Sen när vi ska prata lite med John Terry ja. eh, Så vi yes. går vidare här till Manchester United Stoke 2-0 eh, Jag såg bara andra halvleken den här matchen Men det var ju, jag tyckte nästan synd om Stoke För de hade verkligen ingenting att säga till om I den här matchen, eller den andra halvleken jag såg i alla fall Ja, när jag kikar lite också där på slutet och han ser Valencia springer runt på högerkanten tre gånger på två minuter <går> <går> vid 2-0 och vad förstod det som så kunde väl det var ju två straff för All-United gjorde och de kunde väl haft ett par till straffar eh, efter jag har läst ja, Alltså, alltså an, an, första straffen då föll Park ganska lätt men andra mm. straffen var ju inget att snacka om liksom. Det var bara mm. dra ner honom bakifrån liksom. ja. Helt onödigt Men jag tycker det är jag tycker första straffen Det är ju bara, på, är bara ja. på ben Så att mm. det, det är absolut inget man kan klaga på Det som är kul med den matchen också ändå Är väl att United hade Trots att de dom dominerade så mycket Så var det två skott på mål de hade det var <laughs> båda straffarna mm. men, men de hade ju skapat Sjukt mycket lägen Alltså bara det man såg Valencia hade ju, han hade ju helt sjukt form Alltså Ja, oh. okay. super Och sen så kommer ju min, min nya selgris in Paul Pogba, jag hoppas att han skriver på nytt kontrakt När det blir jobbigt uh, Vi inne i typ två sekunder ser lite så här valpig ut när han springer runt Men uh, jävla var han höll på Han var sjuk kreativ Slog jävligt bra inlägg Och uh, hittade även nästan fram till Ett målskans själv Mm, Kanske ja, han är det, det, kreativa är kraften På mitt fält kan inte jag väntat på Ja i alla fall tills Klebbly har tillfrisknat igen Kan ja. dra, dra upp tempot lite Han är på väg tillbaka nu Så det ska bli spännande att se mm. Men Svarn Jag tycker det är lite kul att uh, att, de, att Det läggs två straffar Och våra sätts Eftersom Rune inte har med så kunde jag inte Slå dem men båda de här sätts det, kan, det kanske borde Ferguson kanske borde fundera på Om inte någon annan Rooney ska slå dem för att de har, Han har ju missat tre av sexta Och då kanske man borde Låta de andra slå Även fast Rooney är på planen Jag är beredd att hålla med Jag tycker ju Rooney är ju inte, har ju aldrig varit så bra på straffar Engelsmän är ju sällan det <laughs> Faktiskt Uh, ah, är speciellt bra. inte när det är viktiga grejer så Jag tycker jag att Berbatov uh, Han har ju inga nerver liksom. Han bryr sig inte liksom. Han går bara in och lägger in uh, Även om det var ganska nära att han davet, Men den är ju bra. Liksom. Den sitter i stolpen och är tillräckligt hårt förbi. Jo den är bra Men Chicaritos, ja, Chicaritos var, bra. var riktigt bra Tyckte Men ju han, är ju ju, bra. Han, är ju han är ju Super sub Fan men, det, men skillnaden är ju, båda de här straffarna Om man tittar på den Roonies låg straffar Så är det ju att Chicarito och Verbatog lade sina lågt mot sidorna. Wayne Rooney är ju en jävel på lägga den i Semmaforhöjd, eller man ska säga i slänghöjd Så att målvakten, om bara den går rätt Så slänger den sig ungefär i den höjden och kan rädda Chicaritos straff, så skulle ju målvakten behöva gå åt rätt håll Plus göra en bra Liksom slängning Komma ner liksom. Längs med Det är svårt längst med marken. det är mycket svårare än att bara slängas åt sidan och på något sätt vista till och rädda bollen Nej, det är, jag ser gärna att vi kan och ta fler straffar faktiskt när det är grym äh, även om han kanske inte alltid är så delaktig i spelet Ja, vi går vidare, det är inget mer att snacka om där egentligen, att Stoke Stoke var riktigt dåliga tycker jag, jag tycker, jag tycker inte de var så dåliga tidigare Nu kommer min favoritmatch här Faktiskt, för det här gör ju faktiskt att United i, i princip har chans Att vinna det här igen, det är ju helt sjukt eh, Everton 1-0 mot City Och Everton fortsätter vara extremt eh, ingen om Jag såg ju inte matchen Jag bara sett målet Och det är ju såklart Darren Gibson också Jag, jag börjar ju tro att United mm. skeppar av sina spelare till Everton Bara för att de ska typ göra så här monstermatcher Mot Uniteds rivaler För det är ju alltid så, det är ju ända av matcherna så här har varit friska och alltid varit nö, varit mot de bra Typ Liverpool och sånt där Mm, mm. Klassiskt så här, Everton resultat Styrning där också som ställer hårt mm. Ja det Mm ja, det, Jag tror Everton har hunnit Åtta av de tio senaste mot uh, City Så Miljarderna till trots så är traditionens Makt stark uh, mm, okay. Ja, och sen att det, det är Gibson som får sätta den. Det är ju bara gerde på moset, Ja, man säger. Ja, han har ju faktiskt ett jäkligt bra skott. Det är ju det enda han är bra på egentligen. Om man nu ska vara sån. Han är ju ganska långsam som mitt. Men mm. jävla häxbit bara när han kommer fram. När han väl kommit fram. Det tar ju liksom ett par en stund. Ja. Den här inte igen. Jag... Mm. Nej, sitter ju ja ska ska säga. Säga. Såg inte matchen Inte jag eller det jag, det jag tänkte på efter Var väl att äh, Mancini Körde väl samma grej på presskonferensen Som han gjorde efter äh, Liverpool-matchen också Att han mm. äh, drog på sig all skuld själv Att han liksom ah, men var var alltså jag som gjorde fel med uppställning Och så vidare då, och taktiken mm. Liksom att inte no någonting falla på Spelarna var väl Lite mm. intressant En Mourinho En Mourinho ja. Mm Sen, det, det, har, det är den där kritiken Läst efter det är liksom ju Hade de förlorat med någon annan än Dzeko äh, som forward Var det jag läste Ja oh, Han är ett mysterium Ja, Dzeko har inte varit så Bra Eller, han, han, hade, han gjorde ju ganska bra. mycket Men han men... Ja, men, ja, men det är ju, det är ju Om man ska vara sån så var ju När han värvades så var ju inte alls Lika övertygad om att det skulle gå bra för han som till exempel när han värvar Agüero. Mm. Så men det inte, har inte Jacko lite så här Berbatov syndromet var det ju bra mot dåliga lag. Jo, ungefär. Och, och sen ja, han gjorde det... på mot Tottenham för i premiären men premiär premiär ja. så det räknas inte. <laughs> men sen när det tycker jag, jag bara kom med så här ja han gjorde ju några mot United också men då var det ju utvisning och öppen gata. Ja. Men nu är vi inte så ja. Är en Balotelli i sakens kanske. Ja. Han är ju ett galet geni. Jag har ju svårt att tycka illa om Balotelli trots att han spelar i City alltså. Ja, trots att han är en gris. Ja, det är också. Han har ju de här, han har, det är ju det som är han har ju tillräckligt mycket goda kvaliteter och här, goda galenskap han ger bort pengar till hemlösa och sånt här Så att mm. det ska liksom funka ändå. Ja, vi, vi hoppar vidare tycker jag. Uh, Austin Aston QPR 2-2. Gib blir mål i sin mm. <laughs> debut som vanligt. <laughs> precis. Det är, det, det är precis vad du sa pratade om att debuter räknas <laughs> inte. <laughs> jag tror han det är sjukt. Ja, han gjorde, roligare. han gjorde ju debut för Lazio tidigare år uh -huh. när han gått i uh -huh. Olympiakos och jag tror han gjorde 1-0 också. Mm. Den matchen slutar också 2-2. <laughs> som den mot Villa och han nätade i debuten för Liverpool också. Sen om han gjorde det för också. Olympiakos, det vet, det vet jag inte. Jag vet inte. Det borde han nästan. Det ja, Vi säger det för sakens skull. Ja. Och för Sanderland, Sunderland gjorde han det också. Ja, just det. Ja, just det. Vinstmål mot Tottenham. Mm. På huvudet också. Jag kanske bara ska värva honom för ett par matcher så lite kort. Ja men det är verkligen behövt på en match mm. <snittet> det sera, ja Jag vet inte FFM Eller fot fotbollmanager kanske har helt rätt För där är jag, får man alltid mål När man möter ett lag som har debutspelare i laget. Mm. Det är alltid debutanter som är mål Men det kanske stämmer Och kanske format efter Gibril då Ja mm. Gibril, den snabbaste Spelaren jag någonsin sett Var inte så Oulier eh, sa när man var i Liverpool Ja, det var för, för jag, det. Det. jag för mig att att han, var, att han var så extremt snabb mm, nej, Kvick i tankar också där På rätt plats mm. på först. Ja. Men det var starkt Av eh, Eston Villa att komma tillbaka mm. Faktiskt mm. Eh. Jag såg lite av matchen efterhand då då var en väldigt bra andra halvdick Av Eston Villa När de verkligen tryckte ner QPR eh, Och det var väl förkänt Att de eh, Fick eh, reducerat och Kriterat då Ja, jag tycker att Som snubben som gjorde Debutmål förra omgången eh, Blir väl, en förföra kanske Robby Keane var ju jävligt bra Det är mm. en bra värvning, han har gjort det Mycket han bra Han var ju jättebra mot eh, Arsenal också eh, I FA-kuppen ja. Slå ett eh, fint ja. inlägg som Dan nickade in Och mm. alltid i spel var e Kanske beh den behövs, bara för det har ju saknats Man kan ju inte spela Bara med Bent och sen ha, slänga in Emil Häsket liksom. Nej det, det Keen har ju lite Andra kvaliteter än så Ja, precis Han har ju ingen <laughs> Emil Häsket ju, Jag gillar ju honom, men han har ju ingen Han har ingen spetskompetens Han gör ju mål liksom. Han, har, han har egentligen aldrig haft någon spetskompetens så liksom. Det är inte ens kompetens att göra 10, 20 baljer varje säsong liksom. Jo jo men det, han gör det ju inte På grund av att han är snabb eller att han är stark Eller för att han är bra så här, gör, det, han, gör liksom, han är på plats och mål Fast inte på ett pippo sätt Det är inte så att han är bara så här, Han är han är Han är ju en halvcent, liksom halvtank Där i mitten Som är hyfsat bra på att ta emot målen Fast inte är så här världsklass men det är kanske är därför han aldrig blev en mm. heller han är, han är väl jävligt allround helt enkelt Han är hypsad snabb, han ja, är bra i boxen Hypsad utanför, ja Jo men, ja precis Han är, det, han är, han är, ju, han är ju halvt bra på allting En bra medelmått Ja det är Jävligt, nice 5-1, even Hesky scored Ja Nej, Vi nöjer oss väl med det egentligen Det är imponerande av oss de vill ha. Uh. Mm Ja, jo, mm. Det är ju faktiskt Det är ju det är starkt att få 2-0 på bortaplan Än så Och sen är det ju starkt att Aston Villa hämta igen ett sånt underläge så jag tror inte Inget lagen bör ju vara extremt missnöjda med, I alla fall inte men inte När man går, kommer till matchen Då är det ett kryss mm. bra liksom. mm. Och Aston Villa kan ju inte vara missnöjd Eftersom de har hämtat upp ett 2-0 underläge mm. Så man tittar efter andra halvdel liksom, Så blir de nöjda liksom. Nej, Jag läste vad Joey Barton skrev efteråt Han skrev att det var sjukt Viktiga, viktig poäng att ta med sig Med tanke på hur svårspelaren Andra hemligt var liksom mm. Ja, exakt Sandland, yes, mm. yes. Norwich, den såg jag faktiskt Jag hade ju tänkt sedan för jag tänkte jag Nu ska jag se Norwich, äntligen Jag har inte hunnit se dem hela säsongen typ Nu ska jag se vad det är som de gör så bra och Sen så gör de allting jätteroligt Nej men de spelade ganska bra i början faktiskt Och då fick jag lite så här Sverige under lagbäck såna känslor liksom just men mycket Diamanten och att Hula Lands eh, han har ju jävligt lik löpstil Anders Svensson alltså. <laughs> Okej. <Och, laughs> jag hade tänkt på. Nej, jag satt så här fan, han springer precis som Anders Svensson. Ja, och sen eh, ganska god eh, ganska god lirare överhuvudtaget. Det är lite snabbare fötter så här. Men lite så här struttar lite grann spring. Ja, nej, och sen eh, men just den svensk känslan lite så här Diamanten och hårt jobbande får längst fram. Liksom. Sen hade de ju. ja det är ju, mittbackarna gör ju ett okej okay jobb, men ytterbacken var ju all, under all kritik i den här matchen i alla fall kan jag säga för Norwichs del. Eh, sen måste jag säga att Sandsland var jävligt bra. Det är två av de snyggare målen i den här säsongen i alla fall. Eh, kan man ju lugnt konstatera. Eh, det får ju gamle united liraren där, Campbell som får göra öppna upp en väl avvägd volley. Eller halvvolley eller typ. För 1-0. Och sedan är det andra målet. Det är så snyggt alltså det anfallet. Har ni sett det? Tyvärr inte. Nej det är... Cezinion får den på mittplan. Tunnlar Bradley. Uh, lägger ut den till Campbell på hö höger ytterposition. Som drar in ett inlägg som Cezinion bara... Kommer, jag kommer inte ihåg han som han nickar men jag tror han nickar in den. Det är så mönsteranfall, verkligen. Men just att det börjar med en sjukt tunnel på Bradley som känns lite så här. Han hade inte behövt tunnla, men det är jävligt gött att han gör det. Och Sesenjön var ju helt vansinnigt bra. Men Martin O'Neill, det är Martin O'Neill-effekten. Ja, jag tror... Seb spela, eller? han var bra också faktiskt. Han är ju... Jag tycker inte att han har så jättebra samarbete med Högebacken där. Assa. Men. Men de spelade, eller ja, han var ju bra, det var jag ju. Sen fick ju, jag, nu kommer inte så vad han heter högken, jag inte spelat 90. Busle. Ja, men det ja. det. Busle. Ja. Mm. Han, han var också rätt bra. han fick ju, Han tog credit för tredje målet när han slår ett uh, hårt inlägg som styrs in av. Uh, jag tror det är alla. Den går på. Men eh, nej då, den spelade bra. Det var väldigt bra. Sen är jag lite imponerad. De har ju någon vänsterytter där som Onila plockat upp som inte har fått spela typ någonting alls innan. Eh, McLean eller McLean eller någonting. Eh, mm. Som eh, kändes... Jag fick lite så här Garrett Bale-känsla över honom. Och inte bara för att han hade utstående öron. Utan för att han var jävligt kvick. Fast fortfarande väldigt stor vänsterytter liksom. Så, sen är det ju såklart inte bail, bail på det Men det är ju ändå det är så, det är så, Jag fick lite den känslan mm. Ja, de har ju ett, ett bra lag ja. eller Faktiskt det... Jag tror faktiskt Sandländer ja, är, är formstarkast i ligan, Sen O'Neill tog över Att mm. de har plockat Mest poäng Ja, jag menar de har den kommit upp sig Ordentligt, jag menar de har ju ett lag För att vara med att tävla här strax efter de Ja, 10-7 10-8 mm. Det är ju där de ska ligga med den truppen Och de, den kvaliteten de har de, Jag menar det är ju som du säger De har en jättebra playmaker, en drivkast I Sessionjong, en vass i, I Larsson Och Gardner är bra In i mitt fält här också Sen stabilt försvar, bra målvakt Lite tunn på men det behöver inte alltid betyda så mycket Nej, Campbell var ju tillbaka nu och han gjort mål i två raka matcher då, tre kanske Han mm. har också ju nightball, Ja, jag sa det. Det, har ju ett ganska bra ja, det, det finns ju en anledning till att, uh, jag vet inte om det var Per som började med det Eller om det var uh, vår vän Björn Kegg kan vi referera mm. till då Som har skamderland ett tag mm, <laughs> Jag har hört Jonas ja, Bengtsson dra den eh, jämförelsen ja. nu också. Ja, det är sant, för det är jag kan inte ta på mig det. Vår handbollskompis. Mm. Yes. Ja, vi får se om våran allt vår handbollkompis Jonas Bengtsson är med framöver när han ska skaffat sig ett headset så han kan prata in. Får vi lite god i göteborgska. Eh, det var något mer jag tänkte på i den här matchen men det var nog inte något viktigt då. Jag tycker det är kul för Sebastian att han får spela ett lag som kan utmana lite högre upp För att han är ju så pass bra för att spela i ett lag som han ska kunna. Jag vet inte vad Birmingham gjorde som bäst När han var med Men de, de hade väl några, några bra Perioder på säsongen mm. Eller så att de hade en bra vår Eller en bra höst mest, liksom. Fast eh, Sandra känns som att de kan fortsätta det här och, ja, Beroende på här, nu lär det inte bli eh, komma, är det sju poäng upp till Arsenal. Det är lite väl att komma kraft om kanske. För annars är det, kan ju skjundeplatsen bli en eh, stor, ganska stor sannolikhet än då så kan det ju bli en, eh, UE, en UEFA-kullplats. Det vore lite kul om man fick gå ut i Europa. Ja, det hade varit roligt faktiskt. Eh, men det var det jag tittade på här nu. De var ganska välbalanserad, alltså rent lagmässigt just. Eh med Martin och Lilla, att de har uh, i nuläget då, i den här matchen framförallt Campbell ligger högst upp, centerfåvar Jon lite bakom, kreatör uh, Sebastian Larsson som släpar lite mer, slår inlägg, och låter Belsley komma förbi ibland på kanten uh, och inte alltid så aggressivt huggt upp, men ändå hamnar en del av anfallslägen och han, McLean på vänsterkanten som är uh, lite speedy spelare slår inlägg, och sedan callback och uh Gardner som turas om om att helt enkelt gå i djupled och bara störa. Och bara, all, många som är bra på huvudet dessutom. Ja, så man får inte glömma att de har på bänken, <laughs> världens bästa footballspelare <laughs> enligt han själv. Ja, <laughs> Supersab. <laughs> ja, jag, jag tror inte han är Jag tror inte han en är, är så bra, god dag i det här också, Neil, faktiskt. Nej, ja, jag tror inte det. Det känns inte som en O'Neill-snubbe som han tycker, han tycker är Mm. Det är inte Henrik Larsson ja, Vi går vidare Fullham West Bromwich 1-1 Ganska förväntat resultat Känner jag Absolut Det var inte den mest skittlande matchen mm. Nej med West Brom är ju bra på Bortaplan Så att de skulle ta en pinne var väl inte så ja. Man vet ju att ja, Fulham, de har i kapacitet Att slå Liverpool och Arsenal på hemmaplan Men samtidigt kan de åka på Någon sån Everton Mina Mot något eh, sämre lag eh, Så nej. Men, eh, ja. Båda, ja. båda lagen Och framförallt West Bromwich eh, Har ju skapats lite utrymme bakåt nu De ligger ju ungefär lika med jag, har inte Men har fall inte jag trott att de ska ha, Behöva ha, vara rädda för att åka ur Medan West Bromwich absolut Är mer med i snacket ändå Men har de ändå Åtta poäng ner Vilket är ganska mycket Eftersom de lagen som är där nere inte tar så jäkla mycket poäng I huvud taget mm. Mycket sant eh, Guta Dempsey fick ju mål igen också det är ju en... ja, Han är i bra form nu Han har varit bra i flera matcher Den senaste tiden Ja, jag är nästan en liten favorit Klinkt. för mig Där jag gillar honom Ja, det, det är lite tråkigt att han, eller tråkigt kanske inte ska vara så, men att han, han kommer ju med mest största sannolikhet aldrig att prova sitt annat lag än Fulham i Europa. Visst, han kanske Han kanske kommer varva ner lite i något annat, men det känns som han är verkligen fast där. Han är ju som blir lite mer ikon i Fulla. För ett par år sedan så kändes det som om han på något sätt ändå hade. Det fanns en möjlighet om att någonting ändå större Än Fullham skulle kunna värva honom Och annan kunde ju varit bra För att han kände som han var på väg någonstans Nu lär det ju vara så Att han kommer vara kvar i Fullham tills Ja, han värvar ner som sagt Och åker tillbaka till Och vad kommer så Ja, jag tänkte mer på vilken ah. delstat alltså. <laughs> Så, liksom. Alltså det är... finns ju bara två Han är ju nog så pass high profile Så han borde kunna vara ner och välja mellan Kalifornien Och New York där känner jag Ja, ah. precis Ja, då förflyttar vi oss till Bolton Arsenal Tycker jag här Och Rebook Stadium mm, 0-0 Arsenals dåliga ligaform fortsätter ah. eh, De ah. hade ju tre raka förluster mm. Sedan vände de ju 2-0 till 3-2 Mot s Villa I FA-kuppen och du tänkte bara, ja, men nu, nu, nu, nu är de på gång Men Jag uh, är väl en okej okay insats mot uh, Bolton tycker jag har ju, fan Persi har en i stolpen Och en i ribban Bolton har för vissa sina lägen också uh, Där en gång brände på bra uh, Så det var väl lite öppnare spel Så att säga Och uh, Bolton borde fått straff på slutet för den. Men uh, Uh, ja det vill säga inte riktigt uh, Svaja lite Både anfallsmässigt ja, ja. och plisagsmässigt ja. tycker jag Men det är, ju, det, är ju, det är ju Fruktansvärt Väntat när Eftersom de, När de gick bra så var det till enbart på grund av att Robin Van Persie gjorde så jävla mycket mål När Eftersom det inte flyter på på samma sätt Så är det ju väldigt väntat att det inte alls Går lika bra längre Uh, för han, han räddade ju många poäng Eller tog, tog många poäng Känns det som uh, Nu om det inte blir några mål Som Ja, sen mot Swansea Då gjorde de ju faktiskt två mål Så det var ju det är bara Det var ju bara dåligt Det är dåligt, det har ju med försvaret att göra Men ändå Ja, nej ja, Min uh, favorit Twitterare är ju Arsene's eyes Twitter, det kan ni söka upp ni som håller på med det där de låtsas vara Osimhen går och gick de ut med igår den första då Eftersom den här in den andra februari kan vi säga det kommer inte det här bör vara den 3 februari som det kommer inte ja skit det han sa var i alla fall då att å vad jobbigt det är nu att man kan få ihop 11 man till start 11 det var ju syn att det inte finns någon sorts transferfönster nu i vinter <laughs> Ja det är bra. det är Nej jag Ja. Nej, det... När vi kommer till det sen Så kan man börja bara säga nu Att Arsen är de som verkligen Borde ha utnyttjat transferfönstret. Ja, helt klart På många olika sätt i Med att men, de men, nu är, nu, har pengar nu, att göra åt nu, nu är det ju Fara och färde som man säger eh, För nu, nu har, de, har de halkat ner till sjunde plats Och det gäller att de vänder den här trenden För de Liverpool som nu har gått om De har ju bra trend på gång Så där, där gäller att de verkligen hänger i För troligtvis, jag. Så kommer Liverpool fortsätta vinna eh, Newcastle vet man inte, men de har haft sin down period Så de kanske är på väg tillbaka eh, mm. Och de, de, de gjorde ju En bra match ändå att vinna, Som vi kommer till sen med Att vinna på bortaplan mot Blackburn Är ju ändå bra gjort eh, Alla borta matcher är bra att vinna eh, så det är för Sunderland Som sagt formstarkast i ligan Om de fortsätter klättra och får lite häng där Så kan de snart vara om mm. Sen Tror jag ju knappt att ja, Stoke, Everton Norwich, Aston Villa Som ligger efter Frågan är om de, de kommer fortsätta Sin vandring uppåt och kommer i fatta Arsenal Det känns ju som det i sådana fall är Sunderland Som är på väg mm. Fördelen för Arsenal är väl att nästa match Så är det ändå Blackburn på hemmaplan och ja. blir det inte tre pinnar där, då mm, ja. då kan karusellen börja spinna Men det, det ska det ju bli, det är inget snack Det vore konstigt om inte vinner faktiskt mm. Framförallt det också när praktika. deras konkurrenter liksom Liverpool och Tottenham mm. på hemmaplan Chelsea möter United, ja, Newcastle ja. möter resten av Villa Så jag menar det är ju gyllene läge att liksom Även om det bara är någon gång klart Så är det en läge att få momentum Och liksom känna att Men fan, nu är den dåliga formen borta nu, nu kan vi börja klättra Ja, absolut Men det är ja, intressant att se F är De är borta nu I ja, Afrikanska eller Gervinio mm, Eller Japp, är ju kvar ja. Älfomerskusten gick vidare ja. Ja. Så han ja, skulle visst, väl få vila efter Afrikanska också tror jag har uh, de ja. sagt Men vi får vi se om de håller det löftet Det är inte omöjligt Nej han är väl välbehövlig det heller <här> <Ja, här> inte. Mm. Men uh, bra för Newcastle Lance. Sen Senegal Gallin vidare Det är ju ja. bara Tack och bocka där ja Så de får tillbaka Den och Pappis eh, CC nu Inför helgens match mot eh, Villa För eh, ja, De eh, åkte ju ut mot Brighton i FA-kuppen Och för förvisso borta mot Blackburn, men det, det var väl ingen imponerande insats, om man säger så. Vilka var det kan vara som äh gjorde Blackburn. målen? Det var ett självmål skott skott I efter typ 12 minuter och sedan i 90 minuten gjorde Oberytane-mål för eh, Newcastle. Ja, just det, det läste jag. Den kom jag, på nu när jag tänkte det. Mycket United-mål den här omgången. Mm. Det är alltså, ju... Det, ro, det roligaste är Annars om man, När vi är inne på eh, Vad heter det du, du, du. Själv, Självmål Så är det ju egentligen självmålet Som eh, eh, Aston Villa gjorde När Stephen Warnock Nickar in det eget mål Det är så kul det är kul där Hur bollen går mot Richard Dunn Och han håller sig från era självmål Men då är ju där Steven Warnock bakom Och räddar upp hela situationen Och gör ett självmål i vilket fall det är jävligt bra. Det är <laughs> tycker jag. Tänk you för det team ja. Sjukt bra. It's okay Richard, I have you, I've got your back. But, nej. Oh. Så man, man kanske borde tillskriva till Richard Dunn än då. Ja, det, det, vore, det, det är ju lite det vore ju så mycket bättre på ett sätt men när inte han gör det så måste någon annan göra det. Men han det skulle ju häftigt om han gjort det. Jag vet inte. Han har gjort det massivt Så Ah. Ja. Nej det är roligt faktiskt ja. Ja, det jag. Självmål är alltid kul Så länge inte Jonan eller i som gör dem eller? Ja, och, Men det är ändå, det är ändå Alltid kul med själv Trots att man får dem mot sig Till slut är det ju ändå komiskt För att det är ju så idiotiskt oftast Det är ju få självmål som, är, som man Det, är, ja, det finns ju ibland Men oftast är det inte så här. Nah, vilken otur han har Oftast är det ju fan vad dåligt gjort och det är därför det blir roligt Om det skulle vara så att ja, om, om, någon, om man på något sätt skjuter på någon i, någon i ryggen Så att den liksom studsar in på ett jävla vänster Eller vad fan eller Om man får en, en, en snetträff eller något konstigt mm. då, då, är, då blir det ju Då blir det kanske lite, ja, Det där var inte värde Men oftast är det ju den som orsakar Eller vem det är Så blir det jävligt komiskt Och typ tänk Melberg när han kastar in bollen i eget mål Mm. Men då, då, är det liksom, då är det just Jeskelinen som bara Vad i helvetet håller du på med Och då blir det jävligt komiskt helt plötsligt Sen om, jag, om man håller på Aston Villa Så ser man nog inte det komiska just i tillfället Nej Jag tänkte ta upp, jag har tänkt länge att vi ska göra Topp tre grejer inför varje vecka Så jag tänkte ja. att Ska vi fundera på varsitt favorit självmål nästa vecka då Eller till nästa göra. tisdag blir det då mm -hmm. Ja kan vi göra Eller vi ska ha varsin topp tre kanske för ett självmål blir väl bra Ja, jag tror det kan bli ja, jag jag det blir, Då får vi diskutera att vi inte tar samma också ser mm. ja. säger Eller ja, jag, jag vet det är inte om det är Mellberg eller om det är, är Sörensson Mellberg och enkelmann är det Enkelman Enkel. är jag. ja just det. just det Men jag, jag accepterar det som ett äh, Riktigt självmål för han kastar ju in Bollen ja. i eget mål och då ja. ska det inte vara självmål Det är sant Så du är domar vissa uh, ja. egentligen Nej, det har vi, det har vi inte det godkänns inte ja, Men på tisdag får ni reda på våra favoritskällmålen eh, topp 3 från PL-podden helt enkelt eh, Jäkligt taggad på det faktiskt det är, Jag längtat efter lite topp 3-lister eh, Vi ska ha lite andra ja. sådana eh. Och sen får vi inte välja Anders Eskobar <laughs> <laughs> Too soon Alternativ <laughs> too late <laughs> Ska vi se Premier League självmord eller rent generellt? Nej, vi, har, vi håller oss till Premier League tänker jag, det är ändå vårt mm. vår tema i den här filmen. Det är okej Så nu får vi googla lite yes. Vad Ska vi gå vidare med, transferfönstret eller Terry? Jag uh, tror börjar med transferfönstret mm. Mm. Uh, Ja, vad hände i någonting? Det är ju knappt, det är Queen's Park Ranger som bjöd på allt som hade ben och eh, Tottenham <laughs> <laughs> Ja men Tottenham börjar ju bara värva när det är två timmar kvar det var ju ja, Harry men... var klar i rättegången eller vad? Mm. Och Rednipp undrar för han kallas till Wheeler Dealer Det är mm, ja. bevis ja, här och ja. nu Ja alltså bara de uttalanden som han gav där på kvällen var ju helt underbart no. Vad var det då? I don't know the club Locomotion Locomotive Let's eh publiken hur där man var ja jag vet nah, inte men de betalar bra i alla fall. <laughs> mm. No, nah, alltså, det är Han drog in också där faktiskt så att säga. Mm. Ah <sister> det är, han är, han är så. jävla kohandlare mm. mm. <sister> är nu. Ser man också. Det ju se dem på den brittisk marknaden står där och liksom ja. mm. ropar till sig byta och herre och på ett, på ett sätt så blir man ju jävligt Nedslagen Och sur för att någon som Uppenbarligen Inte är ett bright Kan ändå göra så pass bra ifrån sig I en karriär och vara så pass framgångsrik Innan liksom Han har ju sina cash Han har ju, mm. ändå, han har ju ändå ett namn Men på andra sidan så kan det ju vara lite upplyftande För att vad fan, du kan ju själv jag är bra ifrån sig, komma, komma någonstans Eftersom du behöver inte ens vara smart Det räcker bra med att vara en god gubbe ja. ja, god gubbe God gubbe som gör mig pengar mm. i Monaco liksom <laughs> Jävligt nice Jag tycker ju fr framförallt eh... Jag vet inte Vad man ska säga Det är ju mm. På tal om Monaco så måste bara flicka in det att, eh, Vill ni ha lite humor så kan ni ju föl Live följa dem som eh, Rapporterar från gången på Twitter Bland annat eh, Pierce på Pierce Sports eh, heter han nice. eh, Väldigt roligt eh, Rednep pratade en del om sin hund idag Eller han, <laughs> Rosie Men han, han, han, han tycker inte så kul att När de nämnde att hon var en hund För hon var ju mycket, mycket mer än så <laughs> <laughs> ah, jag, jag, jag har ju en bild av Rednep Det och min egen barndom Så var man ju på marknaden då I Stinusund jag är uppvuxen Och då var det ju en godisförsäljare Som bara står och så här rolar ut Ja här får du tre för hundra och bla bla bla bla bla. Och så typ dealar med sig själv Hela tiden när man typ ska köpa någonting Ja men lägg till en femma så får du den här också Och den här och det här Då de får Tio till så får du det här Och lite så jag känner det här i Redmap också Är liksom att eh, Ja men lägg till en femma till Så slänger jag in eh, så får jag så här? Så slänger vi in PNR och åt andra hållet här. Vet du? Ja. Mm. Ja, det, är ju, det är ju så här, är nog den bästa världningen som gjordes till Premier League ändå. Så jag, det är ju inte helt fel att de har en. Eh, jag tror han kan göra bra ifrån sig. Han är, när, han är, när han är hel så är han ju ändå ganska bra. Om nu inte Gibril fortsätter vara jättebra för QPR, för då kan ju han extremt viktigt också. Nej, så. men Zaha tror jag, det jag tror, de har ju en, är ju duktiga på det här med fotbollsinvalida spelare liksom, med Ledley King och sånt. I Tottenham, så de borde kunna <laughs> få här fit för när det verkligen behövs. Ja, ja. och det är ju första prion där. Alltså, jag, jag kan väl se nyttigheten i liksom att jag, klart att de måste få bort Pabriushenko av eh, diverse anledningar. Liksom. Det, det är inte så många år. Det, man får knappt Betalt för honom längre liksom honom och honom längre. Han vill visa upp, för inf visa upp sig inför EM Och då måste han få in och Då får in en beprövad Premier League-anfaller Men herregud vad dålig han har varit i år Han har gjort lika många mål som Tim Howard, liksom en balja Och eh, visst Han är alltid skadad men fan, det är, Man kan inte bara tillskriva allt det För när han har spelat så har han varit Nej. Riktigt dålig Sverige. också Alltså kassa och avslut Och inte alls ett så vass ut som man brukar göra. Ja, jag tror faktiskt att Everton drar det längsta åt det med att de fick PNR. Ja, absolut. Ja, den värvningen måste ju anses som verkligt misslyckad. Mm. Alltså PN att värva PNR till toppen. Det han lyckades med var att få en straff mot Liverpool, Howard Webb till Pinks. Ja. Sen har man inte gjort så mycket mer tycker jag. Nej, faktiskt inte. Uh, det snackades ju om uh, Samba hela fönstret och så värvde man till slut Nelsen Också en ung talang 34 år gammal i <laughs> Självmund. Ja, det är väl egentligen vettigt att inte värva Samba, tänker jag. Uh, samba kräver ju spetid, en... alltså, De har ju bra Exakt. mittbackar men de, har ju, de går ju sönder. Liksom. Och ja. Nelsen är ju. Jag tror inte, han har ju spelat ju, han är ju aldrig trasig. Han kan ju vara femte valet liksom, och vara nöjd med det. Jag menar, de har, de har Dawson, de har Gallas De har King, de har Kabul liksom Alla de går i för honom Och Klamin Samba där bland dem Nej, det hade inte varit så himla smidigt Då är det liksom bättre Nej. Då Bassong, ung, behöver speltid Bra, låna ut honom Få in Nelson Kanske inte liksom Så bra, men liksom kan ändå Sitta på bänken och bara Spela femte fjol Och Får han inte spela Gör ju det inte någonting För liksom de har ju Nej. mycket bättre backbar Och han, han kommer inte stå i vägen för unga Mittbackar heller som kommer igenom Nej. Som nu är det väl någon De har det som är på väg uppåt tror jag Nej han är, han är, han är Stabil mittback liksom. Smart värvning, han har in där bra Från ingenstans det var. Väldigt oväntat kände jag Ja Ja, ja QPJ gjorde det riktigt bra Mm för både Onoa och Taiwo är ju ändå. De är ju, framförallt nog vad tycker jag har gjort det bra, ganska bra då han är ju ganska stabil. Och Taiwo har väl har ju kvaliteter bara att han inte har. Ja, han blir ju värvad till helt fel klubb också som. Mm. Alltså, Taibo är ju en premier han kändes ju premierlig spelare redan i Marseille och det var inte han, han är ju ja. sjukt eller var i alla fall extremt vårdslöst i sina tacklingar i alla fall ett par gånger per säsong. Och det är ju mer accepterat i Premier League en äh, i Italien mm. där du gärna ska både ha lång hand. Är ni en tempospelar energikriper liksom. Eh äh, ja, och han fick ju assist på Vornocks självmål också. Eh äh, fin grej, noterar start. Och så Gibril då. Bra, bra. värvning. Samora också in. Äh, har ju en inte alls bra i år mm. Mm. Mm. Kan, har ju kvalitet. Ja, han har väl inte fått spela så jättemycket heller tror jag. Nej. Nej. Men äh, en stor och en snabb anfallare liksom, det klassiska paret. Mm. Uh, jättebra vänner jag krukar tycker jag uh, <s microphones> Bestärker backlinjen Och anfallet där liksom man De har behövt och så in någon eh, Diakté på mittfältet också Som just det. Uh, väl ska ersätta ah, Så uh, eh, Markerar på lån också då. Viktigt <här> Det blir mål också i helgen va När mm. mm. då I kuppen upp då mm. Mycket möjligt jag vet att han gjorde mål i alla fall nu i veckan. Så... Ja, då det är lite olika matcher Det måste vara varit i kuppen. Mot ja. eh, Chelsea. Vi mm. Det var ju innan Jibril ja. kom så det då var lite mindre konkurrens. <laughs> ja <laughs> eh, Ja. Everton värvar eh, Nikisa Jelavich. Mm. Eh, jag, jag älskar ju den här formuleringen. Han beskriver som en smalare version av Mark Viduka. <laughs> Det är nu jag såg ju tycker jag. Vi var ju ganska bra trots sin ja. storlek. Ja, Exakt. Ja, jag gillar ju Viduka, så han är kul. Och, och var ju grym väldigt bra ett tag. Ja, man ska i, I Leeds då. Mm. Fast som bäst. Ja, det var ju när Leeds var på toppen. Inte så nu Leeds har även sparkat sin tränare kan jag också säga. Och är utan sin bästa spelare tvänst så är dåligt ut för Leeds från Mm. Mm. jag måste väl man bara Kimbe, Canbe som ordförande. Ja. Mm. Tyvärr. <laughs> uh, min favoritvärvning, uh, jag är ju faktiskt uh, lite konstigt min favoritvärvning för det gammal <laughs> Liverpool-spelare, <laughs> men jag tycker jag om uh, Greken, Kyriakou. Ja, aldrig kul. Sundholm leder där ja. Mm. Uh, kockvärvning skulle jag vilja säga. <laughs> <laughs> ja. Nej, men alltså han tycker jag var ganska oförskämt. Mycket kritik för sin tid i Liverpool Var han kom för En och en halv miljon ja. eh, Från AEK och Aten Och var allt som oftast Helt okej, okay. alltså liksom bra Men ja. han eh, spelade eh, Var väl några matcher I motsvarande knutning till hans eh, Ja Hans eh, Brist på snabbhet Där han vände ungefär som en färja eh, Och eh, men Generellt, liksom. Bra att ha Bra ny huvudspelare. Ja, är och, ja, brutalt bra i luften mm. faktiskt. Det är helt vansinnigt. Det är inte särskilt stora krav på speltid heller, att ha, utan det är um, okej okay, backup på. Ja. Jag menar Sandland med West Brown och O'Shea som är relativt skadebenägna Och, mm. en, och Turner också för den delen. Skadade väl. De behöver ju inte för framtiden Det kan man inte säga ja, Det har O'Neill aldrig gjort Nej det är fan, fan Faktiskt Sen, alltså årets onödigaste Pizarro till City ja. naja. Tycker du den är bra alltså? De, de, de har ju ingen ordentlig liksom, Mittfältare som kan ligga långt ner i banan Och styra spelet Det är ju inte den typen Inte De Jong ja. heller Silva opererar högre upp i banan Torii också Så jag kan då se poängen I att ha en Pissarra där bak Som liksom ska diktera upp Spelet liksom En liten, ja, om, man, om man vill så En Skåls, mm. en, Scholes, en uh, Carrick Som liksom ska styra där uh, och, ja, och liksom uh, Väldigt bra passningsspelare är Han ju också och uh, Kan nog Göra uh, Styra en bra roll eller, det var bra i den rollen för City, tror jag. Ja, det, det är ju i alla fall Det är i alla fall Rätt bizarro de har värvat Det, det är ju men väldigt sant för, Först när jag såg bizarro tänkte jag Nej men de kan ju ta en till forward Är de helt dumma i huvudet <laughs> men, Han är ju liksom, okej Om att värva in en världs forward Men liksom 33 år Och Liksom, han har gjort det halvbra i Premier League mm. Nej, inte det är han har gjort två mål Premier League men känns liksom han är inte han <laughs> inte ens bra Jag tänkte vad fan ska man ha honom till men eh, David Pizarro är ju lite mer ja eh, mm. ja jag, jag, jag kan mist absolut men. Sen är det, ju, det är ju det är ju crowded på det där jävla mittfältet där mm. men man såg ändå det mot Everton att liksom när det var tio minuter kvar eh, nu kommer jag inte ihåg när det var som blåttbyt men det var en mitt, jag tror det var Barry och inkom typ De Jong eller något sånt Ja, det, det, det är absolut för, för, för att byta in där nog faktiskt jäkligt smart. För jag tror ju inte att han blir startspelare tveksamt. Men just för att byta in dem för att sen har. De har ju ganska brunkit mitt fältet Ja, jo men det är. Milnerberg, ja. och liksom Degonge. Ja. Det är ju inte de är inte liksom de är bra på mycket men inte just att liksom styra spelet nerifrån banan. Nej. som eh, Pisaro är. Ja, nej, det har en nästan övertygat mig men jag är inte jag tycker fortfarande de har för mycket folk där <laughs> på in i mitten. Ja. Det är faktiskt bara ett lån också så jo, det då är det ju... Men jag tycker förr eller senare borde de bli liksom lite olyckliga att de inte får spela. Tycker, han har väl hållit en ja. ganska bra rotation då. Man mm. äh, Mancini tycker jag. Det är väl De Jong som har tjurat lite, vad jag har förstått. Men han, fick, han har varit skadad en del också. Men han kommer ju försvinna i sommar i vilket fall. Men jag tror inte de är så sugna på att vara mm. mycket möjligt De har bytt upp sig Ja, det, det känns inte som att han passar in så mycket bra. Han liksom lägger i deras nya spelstil i den offensiv. Utan det var bättre när han fick bryta ben och anfall. Uh, ja, Uniteds fönster var ganska hänselöst Värva någon mm. Ungdom från City Och uh, sålde Ravel um, Morrison, Morrison heter Ravles, mm. Till uh, West Ham uh, Stort talang Men uh, Rocky, större jävel Gillar inte Sir Alex Nej Jag tror Sir Alex sa det Efter matchen att Eller inte efter matchen men i samband med Trendsken att det är nog bra att han kommer ifrån Manchester. Att det har väl, han är väl inte den han är väl ganska stökig och sedan har han eller en unggängskrets som är ganska tveksam. Ja, det är ju det problemet ligger att det är ju bara legister han umgås med liksom, på sin. Exakt. Tid. Det var väl en episod där när hans kompisar hade rånat någon på mobiltelefon och sedan har han själv gått och botat något vittne mm. till det rånet. Så att det blir London här den efter, det får man får vi hoppas det sig nyttigt ändå. Ja, faktiskt. Uh, han fick ju kontrakt ett Björn också som han tackade han in till. Mm. Uh, så det är inte jättekonstigt att United är så. så. jag vet med aldrig om de har någon sorts återköpsklausul eller vad som finns i de där kontrakten. Mm. Ja. Det känns som att han har bränt sina broar där. Ja, i alla fall under Soraya liksom. Alex. Men annars tycker jag, vill jag säga ändå att jag är lite besviken på United och Arsenal Under transferfönstret Att jag menar United har ändå ett behov av en ny mittsfält Där man visst klär väl snart tillbaka ur en skada Andersson men, också tillbaka man, Andersson, men fan, Andersson, han, har, han har varit bra i början av säsongen Men sedan liksom, under alla de här åren eh, I United så han tycker jag han aldrig har, liksom, levererat under en, under en längre period Cleverley, han gör sin första riktiga säsong i United och vad är det, han har sju a och jag lägger liksom all den bördan på honom det, det går inte riktigt hem i min bok, i alla fall var han 22 mm. 21 Nej, en men jag, jag hade också gärna sett en, en in i mitt värme, men Sir ja. är ju stivnackad med det här att värva i januari, det gör han verkligen helst mm. inte, för det blir så dyrt tycker jag. Ja, jo men det är ju Han är ju, ju skott, han håller jag med pengarna <laughs> Ja, sen vet man inte hur mycket pengar det finns att tillgå med Grits. också mycket sant. Och det är det just det som är en grej med tycker att fan, de, de har ju pengar? De har ju en skattekista. Mm. Och herregud, investera. Jag menar, de, de är en skada från På, på, en skada ifrån, på i att, liksom att börja dippa och rasa. Det är, det, oavsett hur bra de har gått tidigare under säsongen så liksom. Man märker liksom, när det blir en liten spricka i Arsenal Då fan vad det sprider sig Det är ju som De bombade sönder i början det var sin fantastiskt bra anledning Av från Persie Sen nu tre raka torsker kryss Och man, det börjar redan knaka mm. Tycker jag Så att de inte förstärkte Det är märkligt med tanke på de värvningarna de gjorde i sommar så alltså de pengarna de fick in och de pengarna de hade innan så, jag menar, det finns ju därför utnyttjade. Det är, man förstår att andra klubbar håller i stålanden liksom, när financial fair play är på gång och att liksom, de, många klubbar kanske inte behöver behövs så mycket förstärkning. Nej. Men Nej. just Arsenal, de har ju verkligen en konkurrensfördel här i liksom, att de har pengar som de kan göra sig av med utan att det påverkar deras eh, i financial fair play. Nej, de har och ju bra lönenivåer och allting liksom. Ja, och sen gör de ändå inte någon värvning liksom, som kan vara en boost för både laget, liksom moralmässigt och spelmässigt. Så jag har alltid tyckte det varit bra att Wenger har varit liksom förduftig, hållt till pengarna, värvat ungt och sånt, det ser sett fint ut. Men mm. nu finns, här hade de verkligen en lucka som de inte Jag tycker jag. Absolut. Men de skulle inte ha så mycket konkurrens om det nu var något de var intresserade av. Mm. Just eftersom andra inte verkar vara så sugna på att, att, att, att värva det. just nu. Så det känns ju som om de skulle kunna gå ut och göra bra. Ja, jag sitter ju och hoppas att de ska värva upp eller något på free transfer så jag kan ha dem ännu mer. Ja, vad vet Det händer nog bara mina drömmar. Det görs. Det förstår jag också att ingen vill värva gud till liksom. det, mm. <laughs> det är ju inga konstigheter med det Nej. Mm. Ja. Ska vi gå på John Terry här då lite snabbt Ja. Uh, John Terrys uh, dom skjuts ju upp till efter EM Och den här rasistskandalen uh, skandalen kallar det nu, faktiskt. Uh, Där mm. han ju ska ha kallat Anton för en massa skit De tog ju inte hand i helgen heller på grund av detta men de av, avstyrde hela handskakningen Ja mm. Tog bort det helt och hållet ja. Vilket jag tycker är lite roligt Ja, det är lite skumtaget Men det var väl att hela, hela QPR tror jag skulle vägra ta hand med honom mm. Men äh, Ja, oskyldig till motsatsen har bevisats Men det är ju lite märkligt agerande Från FA tycker jag Att de när Lee Bowyer och Jonathan Woodgate Om jag inte missminner mig helt fel här mm. Så när de var anklagd Jag tror det var under själva anklagd För misshandel mm. äh, av en student Under deras period Leeds, Så blev de avstängda för landslagsspel Medan Terry Får fortsätta spela Och de liksom Skyddar honom liksom ifrån Ett då. Vad man säger, ifrån den liksom protesten ifrån QPR Så återhämtar Terry själv det på på spela och det är såklart han har all rätt till det. Men det är väl just det. det är F och ser dubbelmoral och då liksom proviseras oftast den liksom på Terry liksom att de skyddar honom och sedan. Ja, det är det väl väldigt, väldigt lätt också att Döma någon innan eh, Det har hänt Och liksom i och med att han Sen skyddas också jo. av att eh, Det är skjuts upp Det är väl också bara väl på missnöje tycker jag mm. Så eh, Ja Jag vet inte ens om jag sa riktigt det här, Men man eh, Vad jag förstår jag för folk Reagerar som de gör i alla fall Men eh, jag vill väl inte Döma ut honom än jag förstår Hur inte varför de inte Varför de sköt upp rättegången så länge Det var väl för att eh, De tog hänsyn till fotbollskalendern eh, Liksom åtagande för Chelsea Och eh, IM sen Och jag det, och det är inte så Och det är inte så konstigt För att det är så Det kan, det kan ju vara så En civil domstol jobbar mm. På ett helt annat sätt Det är ju inte där liksom Att de skjuter upp en rättegång till Efter det där Visst, det, det är som sagt det kan, det kan, det kan jag förstå att de, att de kanske gör för att det är inte är så att det är någonting som är... Han är inte åtalad för mord, för någon misshandel eller något, något liksom stort skattebrott eller något sånt. Liksom. Det, finns ju ingen, det finns ju absolut ingen eh, chans att han flyr, till exempel. Och det finns ju, det finns ju inget sätt, ingenting som egentligen behöver behöver ju inte snabba på den här processen för att de vill ha, ha få fram det så fort som möjligt så det är väl därför då kan de säkert även i andra fall eh, dra ut på en process sen är det är säkert lättare eftersom man är känd eh, men det är ju inte där felet ligger att den blir uppskjuten felet är ju att f har inte gör någonting för jag jag vet inte, det är svårt när man inte inte dömd, men <skratt> oh, ja, jag vet inte jag vet inte vad man ska göra, det är ungefär, det är ungefär som den det är ungefär som eh, Gant och den situationen som blev om man skulle eh, stänga av honom hur snart man ska göra det liksom det är, det är, svår, det är svårt men oh, det är, är John Terry så pass bra så att han måste skyddas där är jag ju tveksam för det, eller visst, visst han är ju lagkapten han är, väl, han är väl viktig för laget Men det är ju inte så att han är Han är ju absolut inte på toppen av sin karriär Tycker inte jag Och, han, och det är ju inte så att Englands EM bär eller brister Med John Terry Om det skulle gälla eh, Wayne Rooney Då förstår jag ju att de var ute där För att Englands vara eller icke vara Eller komma långt i ett EM Kan ju kan ju. Har extremt mycket med Rooney att göra Så det, för, det kan man ju förstå att de gick ut Sen blir det blir ju Ja, det blir ju konstigt Eftersom det det, det påverkar ju att de är, ja, är engelska Men både Rooney-situationen när de ska gå ut Och överklaga ett, ett rött kort Eller på en avstängning som är, det är ju det är en Regelrätt avstängning tycker jag Jag vet inte varför de ens Varför man ens ska gå ut när, Och försöka Dra ner på en avsnitt när han sparkar liksom. dem. Och det gör de ju bara för att det är en engelsman och de vill ha med dem i EM. För EM är så bara stor. Engelsmännen tror ju på sina chanser i det här em också, som de har en bra målvakt mållakt. Ja, exakt. Och det, det är därför det det där man får som bitter eftersmak för att de skyddar ju engelsmännen. Eh, och det borde ju inte ett, ett, ett fotbollsbundet land göra så. Liksom. Inte så att det, de ska komma undan med sånt som inte andra kommer undan med för då blir det ju inte rätt säkert jag kan ju tänka att eh, om Terry fälls i rättegången i sommar att om FA tar hänsyn till den domen och därmed bildar sitt eget straff Jo, det är säkert så Det, det är ju så Det, det är ju problemet eller problemen, det är det som att det blir, det blir så konstigt för att de har ju dömt de har, ju, är så att de har ju dömt. Eh, Luis Suarez utan en rättslig process i civil, rätt, eh, liksom eh, i, en, eh, i en domstol. Så de borde ju kunna göra ta ett eget beslut eftersom de uppenbarligen kan ta ett beslut om att han ska avstängas för att han har sagt någonting. Då borde man kunna ta ett beslut om att Terry ska avstängas om de tycker att han ska. För det är liksom, har ju inte ihop egentligen. För att de, de, de lyder lyd ju inte under de lagar Om han skulle åka dit så finns det ju inte någonting som säger Om han skulle bli skyld, visats, skyldig Av domstolen, de skulle döma honom Så skulle det inte det på något sätt De skulle, de skulle inte ha någon befogenhet Om att säga, att nu måste ni stänga av honom ur er liga För att inte så, det är en sak Om man åker i fängelse, det är klart att då kan han inte spela Rent fysiskt Men, men brittiska domstolen kan ju inte ha något, något sätt att säga, att nu har något åkt fast att han har rasistiska saker, då får inte ni Med er i liga det är FA själva som bestämmer att ja, den här personen är inte Är lämplig, för det är inte så att Luis Suarez har inte gjort något brottsligt av en, Som en domstol har dömt honom för. Det är ju FA som säger att du är inte lämplig för att du har sagt det här Och då borde de kunna säga även nu Att ja vi bedömer ju att det här har han sagt Till den här Anton För det bör de ju kunna veta Eftersom de kunde veta att Suarez har sagt det han har sagt vad jag förstått du... så uh, var det väl att De hade väl kommit ganska långt I en egen utredning ja. in, Men sedan polisanmälde sig det Och då tog polisen över uh, Så jag förstår väl att f lämnade ja. över det. Uh, ja, men det Men det var kul det. att se vad de hade kommit fram till Men Precis. Sen får man väl se Det är intressant förutom där Alltså beroende på Vad domen blir Om den blir fällande eller blir den friande Liksom blir den fällande dom Så vet jag att jag tror maxstraffet är typ 1,500 eh, pund, pund Eller 1,250 pund i böter För det brottet han har begått i så fall eh, Och kan vi bara säga att eh, Soares fick ju 40 40,000 pund För det han ja. eh, dömdes för Och eh, skulle han frias liksom då Tänker man liksom ha skräffat de hade ändå äg bara de på väg fram till något annat. Eller liksom kommer de att säga: nej, men han har bedömts liksom i rätten för att. Uh, uh, uh, uh, uh, oskyldig Då det, det, går vi på den uh, vägen. Han det, just, det blir så jävla konstigt ja, för att, alltså. jag tror ju att jag tror ju att Luis Suarez om han Skulle han ha fälts i en domstol. Nej. Det, jag, skulle komma, jag, vet inte. jag skulle komma till, jag till, jag till det, liksom, det. Att det Han hade ju inte gjort det jag menar, Det är ändå ord mot ord Det finns inga vittnen och jag tror, jag menar, Läser man domen som FF har skrivit alltså, Säger vad man vill Om vem sida man tror på Men det de skriver i den väldigt mycket, De skriver mycket troligen Det är mycket antaganden och att ja. det, De, de, de petar hål liksom, men han är, Där är det Väldigt inkonsekvent och sen kan man ändå peta hål i, liksom, lite evras Om man vill det också liksom, han säger, Först var det tio gånger, sen var det fem gånger Sen var det sju gånger ja, man... nej, men det är, ju, det är ju så Men visst, det är, det är ju, om de vill göra en sån bedömning Så det, jag tycker Det är ju som sagt, rasismen är ju väldigt speciellt mm. Eftersom det ligger så mycket i betraktaren Eller betraktaren Den som får rasism mot sig man ska säga. Så visst, det har inget problem Att man går och tror på evrasord mm. Men om nu Terry, som man kan det finns stor möjlighet att han ändå inte blir dömd det vet man inte, det beror helt på hur den, den bevisningen ser ut och då, kan, då helt plötsligt så ska inte de tro på att Anton fördnan. Då, då, ty, då tycker de att Anton fördnan ljuger fast det är bra att tala sanning det är där det blir, då skulle det bli helt galet Sen, jag, jag, det känns väl han kommer ju säkert åka fast han får inget hårt straff av då, i domstolen kanske, men ja Eftersom det finns vittnen och sådana grejer Jag är svårt att se att vad som Om jag har förstått det jag har läst Så har jag svårt att se någonting som skulle fria John Terry. Eller? Mm. Nej, jag också Nej det är väl om, om han, han kör väl på det Att Det är missförståndkortet Ja, jo, miss, ja missförstånd kortet Men, men det, det, det, det, jag, jag tror inte det, det, det, Så funkar ju inte Oftast inte rättsväsendet tror jag inte i de eller vissa lander, men liksom, vad du då missförstånd? Jag, man blir ibland bifälld för så här mm. men oj, jag, jag, jag skämtar no. det bara argumentet funkar oftast inte i domstolkänsligt domstol känns inte så, så här Aha, okej okay, liksom. mm. men, men jag skulle bara skoja med betygsägaren, jag tog den här tröjan och sen skulle jag lämna tillbaka no. den direkt det var bara ett skämt och så kom polisen och så blev det lite tokigt det är ju det är ju lite mm, Och Sen beror det också på hur Föderens historia eh, blir ja. Liksom om han säger att Ja men först sa han det Sedan sa han det han säger att han sa ja. Då ja. Sånt, kommer de till honom då eller, och det, det är ju lite dumt Med att de där ute För att sånt Det är svårt att komma ihåg Vad mm. någon exakt sa Och mm. komma ihåg att säga exakt samma sak som man själv sa Ja Exakt. Men alltså jag är ju i liksom, Jag har att han sagt orden liksom, Men att det är tvikt om ja. vilket sammanhang mm. De har sagt det ja. ha då Han säger väl att han sa det Liksom att bara Anton Trodde att jag sa Det här ja. Ja. Men jag, jag kan ju fundera Vad är det som låter som det som han skulle ha sagt från början liksom? <laughs> Det är så sjukt ja, ja det vet jag inte Det är så sjukt eh, det, det, det, det, det är ju sån extremt barnslig undanflykt känns det som att det, det, det känns ju som en jätte SD-konstruktion att med, om jag säger om jag säger din jävla neger till någon och så, så så blir det för barn att säga men nej, jag, jag frågar bara om du trodde att jag sa din jävla neger och då helt plötsligt så är det, blir det helt det, liksom, det argumentet kan ju aldrig funka det, låter, det, ju, det känns ju som att det är helt ihåligt att säga så det, där är det bara för då skulle man ju Det, det, blir, det blir en sån här, här det blir, Argumentet blir ju Jag vet bäst själv vad jag sa Som man, som man alltid kör med sina syskon Typ När man var, när man var liten så blir, det, så blir det alltid så Ja ah, men du sa så nej Jag vet bäst själv vad jag sa Det är ju ungefär samma sak Men tro, jag sa så här, tror du att jag sa så Vilket det är, nej så kan så säger man inte Varför skulle han säga så Jag blir förbannad det. Mm, Jag började att hålla med Det är så syns att det får vänta så länge. Ja, mm. mm. jag vill ju veta det här. Det är ju konstigt. Nice, ja. <laughs> eller ja, nice kan man väl inte säga, men det är spännande Det är rätt. Det, det, det, det, det. det eftersom det tar sån tid så rids ju det här ut. Han får ju han får ju inte skit varje vecka för det här. Nej, Även. det blir ju liksom det blir ingen det blir ingen det får nästan ingen effekt på Terry som person eller som mediepersonlighet man ska jag säga hans hans image. Den det blir inte bombarderad på samma sätt som det blev Med svaret, eller som det oftast När det blir fler Premier League-spelare som brukar göra idiotiska mm. saker Men det blir det, Nu blir det så här, nu helt plötsligt så Tar det så lång tid så nu är det inte, det är inte hett Längre att skriva om att ja, Man kan inte skriva om att Terry Ska ha en rättegång om ett, ett halvår I ett halvår Nu finns det ju inte mer att skriva förrän det är rätt Nej det klarar det. inte ens engelska pressen, de är ändå ganska duktiga på det här. Nej precis Praktiskt. Ja, det är som har varit skrivet genom Terry efter. Och tycker jag ofta har här efter matchen hur de har lyft fram hur stark och lugn han är som liksom kan vara kapten och spela så bra i den här stormen han är i. Vilket också kan tyckas vara lite sådär, jaha. Man kan undra. Men väldigt intressant liksom rent case på flera olika nivåer. ja Det blir, det blir det blir det är ju inte sant det blir det, det borde ju bli något sorts det är ju både så i fallet och det här lär ju bli någon sorts prejudikat liksom för hur man sen vet jag inte hur om man jobbar med prejudikat inom S har jag ju tveksam till att det är så man tänker det De där. är ju väldigt Den. eh dealer dealers där också det känns det där är det är mer slakt det tycker Ja men det är ju något sånt Jag tror de, var typ, de har fält i 99,3% av fallen Om jag inte minns helt fel Det är två fall där folk har frihets på över 400 fall Rätt bra rabatt Jag de, de har fått kritik från idrottsdepartementet också Liksom att Hur det är Att det var, jag läser Ett uttalande ifrån dem Att de vill att FF ska göra om det disciplinära systemet Så att det blir rättvist Och då ska man notera de säger att det ska bli rättvist Inte rättvisare ja. <laughs> Helt underbart ja, man, man förstår ju ändå alltså, Utan bara lägga lagsympatin <laughs> åt sidan och sånt, För man vet ju att Rune liksom när han ser fuck i tv mm. när Han blir två tvåmarsavstängning för det Och man bara fan. Uh, och det är ju ingen rättssäker process De har det liksom, när de sitter och väljer ut Andra folk de känner liksom, för att, Som också sitter i samma organisation Eller liknande för att döma eh, På liksom ganska godtyckliga grunder Det är inte så himla bra Nej, det är att hålla med känner jag Ja, tiden har runnit iväg här Vi dratt för som vanligt eh, Så jag tror vi avrundar programmet faktiskt Jag tänkte att Robin får säga sina slutord Först eh, Ja eh, Ska vi se Ska säga för några fina slutår Och vi ser fram emot helgen gör vi. Det är stora matcher på gång Faktiskt Blir det en kul eller helg faktiskt. Frågan är vad man ska se Om man ska se allt till och med Det kan bli så faktiskt Det kan mycket väl bli så så mycket, så, mycket, så mycket som möjligt i alla fall Chelsea United känns ju jäkligt eh, Viktigt Givet en match med pizza Ja Och den här Liverpool på måndag Kan ju Bli jäkligt svängig känns det mm. Annars om man ska plocka ut någon annan match Som man kan vara kul att se Stok Sandeland, den är ju Sjukt kul Nu kan man ju tro att jag skämtar Men det gör jag faktiskt inte eh, Sandelands Stok kan bli sjukt kul för att eh, Det är ju extremt mittemöte Och ett lag kommer ju kunna Försöka haka på Arsenal Och ett lag kommer ju Ha lite svår lag Plus att de kan tappa ett par placeringar För att det ser tätt också Det var allt jag hade Per eh, Besök liverpoolsviden.se Som alltid Helt underbart vill du, lägga, du vill inte lägga till Någon mer om utbildningen. Nej jag, jag tycker det är ganska konsist mm. sådär mm. Nej jag har ingenting Det finns ingenting man kan Jo, Kom ihåg att eh, anmälningen till högskoleprovet eh, 15 februari är Sista anmälningsdagen uh -huh. Yes Och eh, mig kan ni höra på RadioBosland.se i alla fall Eller så kan ni ladda mig på Twitter Så jag kan, kan äntligen kan gå om Robin i följare Det hade jag verkligen velat eh, Elton Hansson lägger ni till jag Kommer skriva mycket om fotboll Och även lite andra nödsaker Som kan vara kul att veta om mm, Vad är det sagt? Nu mm, får ni inte säga det. Så jag kommer aldrig komma ikapp er. Twitter.com. Jag finns som en av en som El Elton följer så jag bara klickar vidare. Det var nog det lataste någonsin. Typ. <skratt> ja. vi, vi tackar för oss oss redan på tisdagen. Men på onsdag vi spelar in. Nästa tisdag igen ska jag gå igenom. Det kommer vara mycket fotboll i helgen. Yes. Och yes. mycket roligt att se på. Så ha det bra.